Kapitola 27. Býmu v souboj s Duriodanou, část 2. Krišna přihlížel dalšímu útoku obou soupeřů a připomněl Arjunovi: Býmu v slib zlobit Duriodanovi sténo, který později potvrdila Majtrajova kletba. Dal jasně najevo, že to je jediný způsob, jak může Býma zvítězit. Pándovci se chybou Judy 4 opět dostali do svízelné situace, pokračoval Krišna. Učený Šukra prohlásil, že zbytku poražené armády, který se schromáždí a vrátí do boje, je třeba se vždy obávat, protože je posluje zoufalství a pevné odhodlání. Duryodana ovše přišel a byl připraven odejít do lesa. Judištra ho neměl vyzývat. Teď se Býma musí uchýlit k nečestné taktice, aby boj ukončil. Jinak bude království opět ztraceno o hrdinu. Krišna věděl, že Býma před splněním slibu zlomit princovo sténo usiloval o Duryodanovu porážku čestně. Arjuna pochopil, co má na mysli, zachytil Býmu v pohled a plásl se do sténa. Bíma lehce přikývl na znamení, že rozumí. To musí být vzkaz od Krišny. Nechtěl danu udeřit pod pás, dokud nebude přemožen, ale zdá se, že není jiná možnost. Kuruovec bojuje s démonskou zuřivostí, s veškerým svým uměním a neprojevuje žádné známky únavy. Také se nezdá možné na něho nějak zapůsobit, ať je úder sebesilnější. Krišnová rada je tedy jeho jediná šance. Býma se rychle pohyboval před Duryodanou, uhýbal a odrážel soupeřovi útoky. Duryodana zase předváděl celou škálu pohybů popsaných v starých písmech věnovaných boji. Oba muži se divoce střetávali a jejich kije se sráželi se sprškami jisker a obrovskými třesky které nakrátko ohlušovaly diváky. Bojovali jako dva rozuření tygři, stváří se jim lil pot a po tělech jim stékala krev. Opět se od sebe oddělili a několik okamžiků se opírali o kyje, aby popadli dech. Poté se na sebe s mohutným řevem vrhli. Navzájem si rozbili brnění a nyní bojovali jen v bederních rouškách. Jejich svalnaté postavy se leskly v pozdně odpoledním slunci, zatímco se pohybovali sem a tam, útočili na sebe a bránili se. Býma ukročil vzad, jako by se chtěl vyhnout Duryodanovu a náhle vymrštil svoji zbraň po kurovci. Stále ji však držel za smyčku. Duryodana úder předvídal a uhnul do strany. Zastihl býmu s roztaženýma rukama a ušetřil mu mocný úder do boku. Býma měl vyražený dech, ale nedal to najevo a když si přitahoval ký, zbíral veškerou svoji odolnost. Duryodana si neuvědomil, že jeho soupeř je v nevýhodě a z opatrnosti ho podruhé již neudeřil. Býma se vzpamatoval, přivřel oči a vyřídil se vpřed. Mávl Kiem a, jak očekával, Duriodana vyskočil do výše v manévru zvaném avasthana. Býma se náhle zastavil před Duriodanou a v rychlém oblouku mávl ve se prasou Kiem. Když kurovec spadal zpět k zemi, býma ho zasáhl do stehen. Ten úder v sobě měl moment překvapení býmova náhlého výpadu i plnou sílu jeho paží. Býmůvky, který zvedli jen tři silní muži, udeřil Duryodanu do stehen, jako hromoklín lámající dva mohutné stromy. Země se otřásla a Duryodana dopadl s hřevem na zem, kde se svíjel bolestí. Bylo jasné, že je poboj. Všichni pánovští vojáci řvali radostí. Judiš teda objímal bratry a Krišna tleskal Bímovi. Vzduch byl opět plný podivných znamení. Z oblohy padaly spršky prachu a kostí. Zvedaly se prudké poryvy větru a z útrob země zaznívaly děsivé zvuky. se rozléhal strašlivý řev rákžasů, jakšů a dánavů. Čtyři světové strany zahalila temnota a odevšad zněly hlasy divokých zvířat. Býma stále popadající dech přistoupil k padlému soupeři. Ach ty darebáku, teď si vzpomeň, jak si urazil draupadý a jaké množství hříchů si spáchal vůči bezříšnému Judištyrovi. Ochutnej plody svých činů. Býma do duriódany kopl levou nohou. S nohou položenou na hlavě kurovce pronikavým hlasem pokračoval. Díky asketické síle, Drupadovi dcery, tu nyní ležíš a tvoje armáda je rozdrcena. Nechcou všichni ti, kdo ji viděli přivlečenou do sněmovní síně, svědky tvojí porážky. Všichni, kdo urazili a znevážili pándovce, jsou mrtví. Mnozí pándovští bojovníci, kteří viděli Bímu stát s nohou na Duryodanově hlavě, byli ohromeni. A volali hamba. Balaráma, sledující býmovo urážlivé chování, kypěl hněvem. Již předtím ho zděsil způsob, jakým býma kurovce srazil a vykřikl. Hamba Bímovi, jak mohl v česném boji použít takový úder? Žádná rána by neměla nikdy mířit pod pás. To je staré pravidlo, ale tento darebák je porušil. Takový čin nemůže zůstat nepotrestán. Balaráma zvedl svoji zbraň v podobě pluhu a hnal se k býmovi. Podobal se hoře Kajlás, řítící se proti hoře Himavat. Krišna se za ním rychle rozběhl a zachytil ho. Objal svého staršího bratra silnými pažemi a zastavil ho, než se mohl dostat k býmovi. Oba jadovští hrdinové nádherně zářili, podobně slunci a měsíci, kteří se spolu setkali na večerní obloze. Zatímco se Balaráma snažil vymanit z bratrova sevření, Krišna řekl. O hrdino, neměl bys takto jednat. Bíma prospěl i našim zájmům. Pánovci jsou naši přátelé, jsou dětmi sestry našeho otce. Duryodana byl jejich zapřísáhlý nepřítel a tím i náš nepřítel. O jeho smrt jsme měli usilovat všemi prostředky. Navíc šlo o Bímu v slavnostní slib, že zlomí Duryodanova stehna a zabije ho. Dodržování slibů je vždy svatá povinnost a Bímu v slib potvrdila slova neumilného Rishiho Maitreji. Kvůli tomu všemu, O hubiteli pralamby, v Bímovi žádnou chybu nenacházím. Vzdej se svého hněvu a zachovej klid o nejlepší z lidí. Balaráma se suše zasmál. Krišna byl vždy mistrem v předkládání argumentů. Tentokrát ho však nepřesvědčili. Stále ještě v Krišnově obětí odpověděl. Podle mě Býma obětoval zbožnost v zájmu hmotného zisku. To nikdy ke štěstí ani k úspěchu vést nemůže. Nikdo nepochybuje o tom, že jsi znám svojí ordeností spravedlnosti, odpověděl Krišna. Ale v Býmovi se žádná nespravedlnost nenachází. Dodržel svůj slib a splatil dluh, který vůči svému nepříteli měl. Věz o mocný bratře, že se blíží hrozivý věk Kali, vyznačující se odpornými činy a úpadkem zbožnosti. Balaráma povolil a Krišna ho pustil. Stále rozlobený však zvučným hlasem prohlásil. Za tento nečestný čin bude býma od nynějška znám jako úskočný bojovník. Spravedlivý Duryodhana. Naopak prosluje jako čestný bojovník. Kurovský král vykonal oběti a rozdal mnoho darů bráhmanům. Nakonec obětoval svůj život jako úlitbu do ohně svých nepřátel a tak dosáhne končin věčného štěstí. S těmito slovy Balaráma opustil dlouhými kroky Krišnu a nastoupil na svůj kočár. Vozata ji pobídl koně. A balaráma vyrazil pryč jako bílý oblak letící po nebi. Býma se pěl ruce a poklonil se svému odjíždějícímu učiteli bojových umění. Když se na něho balaráma řítil, stál klidně. Smrt z jeho rukou by byla slavná. Poté, co býma sledoval jeho rychlý odjezd, otočil se znovu k Durjordanovi, který téměř omléval bolestí. Opět zvedl nohu, aby ho kopl, ale judištěra ho zadržel slovy. Přestaň, o mocný hrdino! Vykonal si svoji pomstu a dosáhl svého cíle čestným či nečestným způsobem. Nech ho být, nejednej hříšně. Duryodana je král, tvůj příbuzný a vládce kudovců. Je s ním konec. Jeho bratři jsou mrtví, přišel o království, jeho vojáci padli. A sám je v žalostném stavu. Jak ho tedy můžeš ještě dále urážet? Lidé vždy říkají, že bíma je spravedlivý. Nejednej způsobem, který tě není hoden, milí bratře. Judiš teda zadržel bímu, poklekl vedle Durjodany a řekl Kurovci: O bratře, nermuci, nyní trpíš hrozivými následky vlastních činů. Takový je zákon vesmíru, o králi. Nikdo se nemůže vyhnout následkům svých činů v tomto ani v příštím životě. Vše nařídil stvořitel podle našich vlastních tužeb. Toto neštěstí tě postihlo za tvoji hrabivost, píchu a pošetilost. Jelikož si způsobil smrt všech svých bratrů, synů, společníků a stoupenců, musíš teď zemřít i ty sám. Miliony hrdinů odešli do sídla smrti. Musíš je následovat, o hrdinu. Takový je osud. Judíš teda měl s Durjódanou opravdový soucit. Hleděl na něho jako na pošetilého mladšího bratra. Chtěl ho utěšit a proto pokračoval. Nikdo by tě neměl litovat, o kurovče. Neboť tě potkala, Závidění hodná smrt v česném boji. To my si zasloužíme slitování. Budeme muset dál žít bez přátel a bez příbuzných. Běda, jak snesu pohled na vdovy po svých příbuzných, utápějící se v zármutku. Ty, ó králi, odcházíš z tohoto světa do končin blaženosti. My však budeme muset v tomto světě bolesti a utrpení zůstat. Judištira si povzdechl a po tvářích se mu koulely slzy. Vstal a opustil Duryodanu, který neodpovídal. Judištirovi city byly vznešené, ale kurovci jen způsobili další bolest. Nechtěl být litován. Přivřel oči, ležel a sípal. Krišna, který také nesouhlasil s býmovým urážením padlého Duryodany, Přišel k Judištyrovi a konejšivými slovy řekl. O králi, dobil jsi slavného vítězství. Nermuď se, to vše nařídil čas. Durjodanu pohltil oheň Bímova hněvu. Je po válce. Bímu v hněv slábl. Vzdávil se od Durjodany a zůstal stát před Judištyrou, kterého oslovil se sepjatýma rukama. O králi, země je teď tvoje a všechny její trny jsou odstraněny. Ten, kdo byl příčinou tohoto nepřátelství, ta ničemná a zrádná bytost, nyní leží na holé zemi. Všichni hříšníci, kteří ho podporovali a zahrnovali nás krutými slovy, jsou mrtví. Země oplývající bohatstvím, kdo by teď přichází jako ke svému pánu. Judištěra svého bratra objál a odpověděl. Válka je za námi, Durjodana je přemožen a my jsme pomocí krišnových pokynů dobyli zemi. Díky štěstí si splatil dluh svojí matce a svému hněvu, zvítězil si a tvůj nepřítel je mrtvý. Všichni pánovští bojovníci se rozkřičeli a mávali s vrchními částmi oděvu. Někteří drnčeli na tětivy a jiní troubili na lastury. Další byli do bubnů a hlasetě se smáli. Poskakovali kolem, skotačili a chválili Bímu. Tleskali mu za to, že srazil Duryodenu i za to, že mu položil nohu na hlavu. Krišna zvedl v nesouhlasu ruku. O králové! Není správné zabíjet již mrtvého nepřítele takovými slovy. Tento hříšný, nestoudný a chamtivý darebák obdržel výsledky vlastní pošetilosti. Teď je po něm a podobá se kusu dřeva. Neměli bychom ho považovat ani za přítele, ani za nepřítele a ztrácet s ním další energii či myšlenky. Opustíme neprodleně toto místo. Díky štěstí byl hříšný a krutý duriodena se všemi svými ministry a rádci zabit. Duryodhana naslyšel Krišnova slova z místa, kde ležel a vzepřel se na louktech. S námahou se podpíral, svraštil obočí a hněvivě pohlédl na Krišnu. Jako had plivající jed řekl. O synu Kansova otroka, zdá se, že posrádáš stud. Zapomněl si na hříšný způsob, jimž jsem byl poražen? Jak si mohl? To na tvůj podnět mi býma ušetřil ten hříšný úder. Myslíš, že jsem si toho nevšiml? Kvůli tvým proradným čachrům bylo tolik hrdinů nečestně zabito. Bíšma, Drona, karna a bhůry Ti všichni padli tvojí prohnanosti. Bez tvojí lstivé rady. By pánovci ve válce neměli žádnou šanci. Duryodhana nasípal bolestí a padl zpět na zem s tváří zalitou potem. Jak tam tak ležel a sténal krišno odpověděl. Ty o oh, synu Gandári, jsi byl zabit se svými bratry, syny a příbuznými jen za svoje vlastní hříšné činy. Ty hlupáku. To já jsem ti žádal, aby s pádovcům vrátil jejich podíl na království. Ale ty si z čisté hrabivosti odmítl. Spáchal si vůči svým bratrancům tolik hříšných činů. Když si urazil bez hříšnou draupadí ve sněmovní síni, měl si být přímo na místě zabit. A za ten zločin umíráš teď. O hříšný darebáku! Jsi zabit také za zločin napadení Abimanua v nečestném střetnutí. Nikdy jsi neměl v úctě starší a nedbal si jejich rad. A tak zde teď ležíš na holé zemi. Zbytečně nikomu nespílej. Netrpíš ničím jiným, než následky svých vlastních zločinů. Dana v mučivých bolestech odpověděl skřípavým hlasem. Co je mi do tvých slov? Studoval jsem védy, prováděl oběti, rozdával milodary, vládl zemi a teď umírám slavnou smrtí. Dospěl jsem ke konci, po kterém cnostní kšetriové vždy touží. Užíval jsem si rozkoší hodných bohů a dosáhl jsem nejvyššího blahobytu. Kdo je tak požehnaný jako já? Se všemi bratry vystoupím na nebesa Zatímco vy, pán Duovci, zůstanete zde, rozervání žalem a vaše utrpení bude pokračovat. Během Duryodanovy řeči se z oblohy snesl déšť voných květů. Gandarvové a Absali hráli na hudební nástroje a zpívali, zatímco Sidové volali. Budiš pochválen král Duriodana nebeštěné s úžasem schlíželi na ten výjev pod sebou. Dur pád před Krišnou byl svrchovaně příznivý. Přestože Kurovec svůj záporný postoj ke Krišnovi nezměnil, samotná skutečnost, že přišel do styku s tímto věčným svrchovaným bohem, mu přinesla vůbec to největší požehnání. Každý, kdo byl zabit v Krišnově přítomnosti, nepochybně dosáhl končin věčného štěstí. Zatímco oblohou zněla nebeská hudba, hlas z Hůry zvolal, že Duryodhana byl zabit nečestně, stejně jako Bíšma, Drona, Karna a Bůry Pánovci se při zaslechnutí tohoto hlasu zastydili. S výčitkami za způsob, jimž bylo těchto pět hrdinů zabito, upřeli zrak na Krišnu. Krišna viděl jejich sklíčenost a uklidnil je hlasem hlubokým jako hrom. Nermuďte se, o nejlepší z lidí. Žádný jiný způsob, jak by tyto muže bylo možné zabít, neexistoval. Pro vaše dobro a pro sproštění země jejího břemene jsem použil mystické síly, aby vítězství připadlo vám. V česném boji by nebylo možné tyto atiraty zabít. Ani strážci vesmíru by neuspěli. Neklaďte si zavinu nečesný nečestný způsob, jímž byli zabiti. Pro toho, kdo čelí mocnému nepříteli, a zvláště je tento nepřítel sám zrádný, je přijatelný. Všichni kurovci byli konec konců Dúriodanovi stoupenci a byli tedy stejně hříšní jako on. Proto byli poraženi a vy ocnostní. Jste byli korunováni úspěchem. Krišnova povzbudivá slova se setkala se souhlasným křikem pádovských bojovníků. Všech pět bratrů, kteří s Krišnou vždy souhlasili, cítili z jeho argumentů útěchu. Vzhledem k tomu, že slunce již zapadlo, Krišna navrhl, aby se vrátili do tábora. Pádovci včele s Judištěrou a Krišnou pomalu odjeli a ponechali Duriodonu na místě, kde ležel. S rozdrcenými stény dlouho nepřežije. Ležící princ sténal bolestí a čekal na smrt.